Euskal Euskaliriko domeinuen eta Euskararen erabilerari buruzko txostena aurkeztu du puntu eus, e, fundazioko behatokiak. Eta justuki puntu eus fundazioko zuzendariak gurekin dugu goizuntan Josu Balino, egunon? Bai, egunon. Eta siko dugu bai, historiahu asieratik eta puntu eus domeinua orain dela iru urte sohtu zen. E, Aipatzen aldikuzu sohtze hori nondik datoan? Bai, bueno, sortze hori berez, lehen dikandator, 2008an, e, Katalunian puntkat domenioa sortu zen, e, Katalanaren domenioa, eta horren ondorioz, Euskal Herrian ere sortu zen mugimendu bat, puntu elkarteak gidaturik ba, domenioa sustateko, Euskal Herrian puntu euskarteak domenioa sustateko. Ezkaera bideratu zen, eta 2008an jaso genuen baiezkoa, ondorioz, 2008ko E, Euskaren egunean bi milamaluka abenduan ja jarri zen martan domeua, eh? orain lau, lau bat urte gustu. Just, puntu E domeu bat edo ba, Interneteko helbidearen bukaeran puntu eusi zaiteak, Zegikartzen du zegikartzen du orai arte ziren ba, domeuak bau gehiago. Bueno, azkenean punturuez domeuak egiten duna Eusskagi matrikula bat ezarri nola baiiki. Interneten, identifikatzen du webunea e, nungua den. Hau da, .com domeinua globala da, e, mundu guztian zeralduta dago egun da hori e, talau milioi domeinua daude eta .com izan daiteke enango domeinua bat, edo beste edozein tokitako edozein gari dagokio nahi. .com domeinua duen webune batekin identifikatzen gara Euskaldun moduan, badakigu webune hori e, Euskaraz duagoela, Euskarraekin zer ikusiren bat duela, Eta ondorioz ja interneten adirazten dugu gure webunerin hortasun bat ematen dugu, identitate digital bat ematen dugu. Mm -hmm. e, Horrek garrantzitsua da, bai, webunea argitaratzen duena rentat, eta baita Euskara entzatere, bai, Euskara di horrela presentzi aktibo bat ematen diogu interneten, ezta Badu garrantzia, bai. Mm -hmm. Puntue usori, zinez, izkuntzari lotu adela, ez da eremu geografikoa konduta nahitzen, nora, badira baldintza bereziak puntue bat izaiteko? Bai, badira baldintzak, esan dusek, ez zugezan desu azkenian. Puntuduzek ez du adirazten ere mogeografiko bat. Ez du esaten Euskal Herrikoa o guegune bat danikan. Puntuduzek, Euskara eta Euskal kulturaen komunitatea ordezkatzen du interneten. Ondorioz, bueno, ba, oso baldintzak xinpliadauka. Guegune e, bat, ez puntuduz izan nahi badu, bere edukia benzatibat, Euskara zegoen berda. Mm. Hora, ez du esan nahi, Guegunea e, erabat Euskara zegoen berdenik, egon daitek ebaitare frantxestez, egon daitek inglesez, baina Euskarazko eduki bat ere izan beardu argitaratuta. Eh, baitaren aldetik berrintze egok komunikabidea dan, enpresa batena dan, e, denda batena dan edo kirol karte batena dan. Eh, edukiak ez aukarantzierik eh euskaraz dagoen bitartean. Badago beste aukera bat ere, eh euskararik ez duteneguneak ere onartzen ditugu, baina kasu horretan bai edukiari begiratzen saiola. Eta orduan bai, e, Darias Franceses bakarrik dagoen webune batek e, edukian, erreferentziaren bat edo harremanen bat izan luke koluke ba, euskal komunitatearekin, ez da. E, Izaniteka dididez, uh -huh. e, barizko ba, euskaletxearen guegunea puntuz izatea, eta frantxez ez bakarrik egotea, baina euskaletxe bati erreferentzia egiten dionez, bueno, bauloazten dugu euskal komunitataren parte ere bat dela. Domeinu hori, e, puntu eus fundazioak du e, onartzen, emaiten, e, nora pasatzen da hori, badia desmartxabatzu batzu e, Puntu eus domenio bat erregistratzeko garaian prozesu oso esimpliada, azken eanda .com, punto .net o .fr, beste dozein domenio erregistratzea bezala. E, guk ez dugu egiten, zuzenean, baino norbaitek laguntza behar esan eskeo gurekin harremanetan jarri daiteke eta lagunduko diogu. Eh, dominioan erregistroa beti egiten da horreta da bedarias dedikatzen dian enpresen bitartez. E, hainbat enpresa dauden munduan, dominioak saltzen dituztenak, eh, oso ezagunak esaterako eh, es edo Gandir ezterlakoak edo One and One Horrelako enpresa batengu egunera jo eta berazdik erregistratu daiteke e, .com domainu bat edo .es domainu bat berdin berdin. Mm -hmm. Desberdintasun bakarra da gure kasuan datu bat gehiago eskatze saiola ta da e, Zer den domenio horren erabilera. Euskarazko Euskarasko bat egiteko edo zerrez. E, Onarpen prozesurik ez dago. Mm. Domenio erosten da zuzenean eta eta kicho. Mm. Eh? Eta geria aktibatzea ditotek. Goizuntan deitu bazaitugu. Da zenbakiak ipatzeko. E, puntu Dai. eusen behatokiak e, begiratu baitu. E, ara, zertan den domenioa, zertan den Euskara interneten. Hora, lehen begirako bat eginez e, e, zenbaki horiei, e, zer gaitan alda puntu eus e, domeinu unen e, azken urteetan? Bueno, puntu eus domeinu unen oso onari da izatean azken urteetan, bensat e, zenbaki hori oso positiboa da, e, azken urtean esaterako 2000 masazpian puntu eus domeinu euneko hogei tabiko azkundea izando hori e, ondia da, e, gure merkatuan bataz beste domenioak .com, bataz beste euneko biko azkunde izan dute hau da, .2 domenioak korporzionalki amarraldiz gehiagoazida gainontzekoak baino hori e, oso, oso albiztean ona da, zaten digu, .2 ba, onarpen ona daukala merkatuan e, euskal huegunek apurste egiten dutela la .2 eta ari da, eta, beraz Ongin, eh, albizte ona. Zer batetara iristen da, eguneko goitabiko azkunde horrekin? Ba, 2.000 mazazpiko datuetan kontuan izan da, 2.000 mazazpian amaitu beno ez azpik mila zerion da domeinorekin. Gaur ya, bueno, ba, iru ilabete, irula oila bete beganduago sorte mila berreun domeinu pasa dira puntu duz direnak. Zer motatako webguniak dira puntu eusoa hartzen dutenak? Ba, egia da era guztietako mm. Gueguneak dira. Puntu eus domenioa ikusi editeke e, esparru, esparru guztietan. enpresak euskara eta kultura dutenak, hezkuntza lorrean, erakuntza publikoetan, komuniketan, guztietan. Eta hori da, asko baloratzen dugu zerbait. Ikuztia, puntu eus, ez dela gilditu ba, domenio instituzionala bezala edo euskara ekin, e, euskara elkartekin lotutako domenio gutxoa bezala, bezik sektore guztietan. Eta are gehiago Nagusiki, nagusiki, askunde hondi ari da izaten enpresa en, alorrean. Eh, gaur egun puntu eus erabiltzen duten eh, webunen IAR-ia, eguneko irua, enpresena da. Beraz, ikusten deguna da, bueno, ba, puntu eus domenioari erabilera sektore guztietan ematezaiola, eta gainea ikusten dela, bueno, baduela ba balio komerzial bat ere bai, enpresak erabiltzen dutelako. Bego da begiratzen ari geografikoki, Euskal Herriko Zazpilu eh e, begiratzen mar ditugu, bada badira leku batzu zeinetan gehiago azten den, beste batzutan gutxiago, pizkat baduzue ideiarik, jauen inguruan. Bai, bai, banaketa geografikoari daukionez, bai ikusten dugu eh e, puntu desdominuaren banaketa Eta lurraldearen errealitate sozio-linguistikoarekin no solo daula. Hau da, Euskara den presentziaren arabera, ba, puntuz domenio ere horrela daula banatuta. Gipuzkoan handauka presentziarika ondiena, Bizkaian ere presentzia ondia dauka, eta gero ja, ba, Araba, Nafarroa edo Iparraldean, ba, ba ikusten dugu domenioak presentziu txikiago daukala. Eta eskunde txikiagoa dala Eta ikusten egu lotura hor ba, da hola. Bezaterako, ba, dipuzkoa eta dizkai artean, da hor domenioen euneko irudita, marra. Ei? Oso zobarkunde ondia. Eta gero, ba, gaino lurraldetan, txikiago eta iparraldearen kasuan hain juistu, ba, presentzia asko ari da kostatzen izatea. Iparraldean, e, apenaz berreun domenio, apenaz berreun puntu duz domenio daude, e, euneko biko presentzia daukagu, eta hor, bueno, ba, dago orain lan asko egiteko. Mm, e, Beherba da, goizuntan entzuten gaitzustenek e, desmartxa eginean dute? Ia, nik animatuko nituzke, jarri, jarri gurekin harremanetan, sortu gure egunean eta, eta lagunduko. Zer balio du? Pagatzen bada, hori? Bai, pagatzen da, urt, e, urtero pagatzen den zerbait da, eta prezioa ez dugu guk esorten, e, zahamesean da saltzen dutena, registradoriak dira, eta registradoreen arabera izaten da baina bueno aurkitu daiteke dominio 30 eurotik hasita mm -hmm. eh batazu este horra il prezio urtean 30 30 40 bitarte horreta beste datu bat eh, ikusi dut eh, puntueus euskal hjian 6garren domainua dela Hor, bai. hori da zer eh, bai. dira eske besteak Bueno, munduko dozintokitan beti nagusia da. Azkenean internet puntokomekin relacionatzen dugu beti, eta puntokom da, e, da mundu mailan presenti nagusia duena, orduan. E, puntokom izaten da beti nagusiki erdozen gurraldetan, bigarren nagusia e, bertako e, estatuari dagokion okion domeinua da, gure kasuan. Ba, puntu ez da, e, Euskal Herrian, puntu ezek presentia baino, beraz, hori zango litzateke pigarren domenu nagusia, eta gero atzetik zetik handatuzia, gainonteko guztiak txabat, e, pelotoean, ez da? Ba, puntu net, da, e, bueno, badauk agula horrendik anaskondera eta gaina gurel burua da, bi urte barru, puntu Sí, oraindoan 6. posizio horretatikan 3. posiziora pasatzea. Oda, .com eta .es bina huesoien eh, jartzea eta ia izatea, bueno, ba dominio, no lo beste domenio guztien artean nagur zik kokatzea. Aipatu, ze makiak ikuste malimaditugu eta berbada, komparatzen malimadugu beste izkuntza minorizatu egin, minorizatu edo eh, estatu bat ezteko ez dutzen izkuntzei. Eh, ze, ze komparaketa egiten alda? Eus, eh, puntu eus, eh, nola defendatzen da mundu horretan? Ba, hondi, puntu duzek, Konparatuta, ba, momentu honetan, domenioan lortu duten beste hizkuntza batzuekin, ba, punto Galekin, Galizian, edo punto BZH, Bretoyerari dago kiona, punto Eskot, Eskosien, e, ongi, ongi abiatu da, mundu ondoztan, askunde honari da izaten, eta eurokorrean, bai izan daiteke bestela ere, Euskara ingurune digitalean, ba, nahiko e, kokapen egokia dukan hizkuntza bat dela. Azken baitan, E, Euskarak badu presentzia, ingurune digitaleko, alor guztietan, sade sozialetan, blogetan. E, presentzia oso aktibua gainera, dobuenu propio izateaz gain, bueno, ba, baditugu e, Tresnak, baditugu softwarerak, baditugu e, empresak lanean Euskara izkuntza teknologiatan egiteko edo universitatek ere bai, Me das same Euskarak ba egoera aktibo eta eta bikaina duela, ezta? Eta gero dominioak orrei ba pesoatzen baten dio gainera. Beraz, e, gure eh baloazioa eta gero beratokien egiten den auketaren adera baloazioa nahiko ona da, ia da hobetu daitekeela. Se beratokien neurtzen dugun besteratuta bada, begunek zenbat Euskara portentai duten eta ikusten duguna Euskal Herriandonean gogunen eguneko amazik bakarrik daukala Euskarazko edukia, beraz, mm -hmm. badugu horre zerro betua, badukagu askunderako aukera e, baina, bueno bintat, oinarri ere badagoela esan guluke, eta hortik azita ba, ba, pausus-pausus lortuko dugula Aha. Eta, o, obekuntzarako pistak, edo nundik, nundik joan endira, nundik ikusten duzu Ba, garapen ba, posibilitate bat? Bueno, ba, garapen posibilitateak asko dira. Lehenengoa da, erabiltzaile ubeaiek e, kontientiatu behar garela, e, Euskada erabili behar zadean ere. Hau da, e, oso hituta gaude, nabi, internatikoa nabiltzailea, muikorra, guztia, ba, erdegaz izatera, ez du konfigurazioa euskada izaten. Eta horrekin ja, bidaltzen diogu mezu bat beste aldean da honari, hau da, webuneari edo hornitzaileari, Esan ez, bueno, nik erderaz nabiratzen dut, beraz, erderaz eman diazu edukia, ezta? Mm, beraz, e, nik usten dut, oitu behar garela eta ia zorretan ere, kanpaina jarri genuen martxan, lehenitza.eu, izeneko, eta webbunea da, lehenitza.eu. E, oitu behar garena da, oso haus esinple egiten, gure nabiratzaileak, gure mugikorra ere euskaraz konfiguratzen, eta hortzik an, Euskarazko eduki hori e, egndarik sustatzen oso gosa sintea da, Lehen hititza.uzgun horretan badaude tresnak automatikoki aldaket hor egiten diguten eta horren bidez, lortu dezekegu esaterako norbanak bakoitzak gure etxeikan, ba Euskadan sarean e, preia handiago izan deza e, eskaera hori aktiboki egiten egunero e, nadigatuuz bakarra, konturatu gabe. Mm. Eriko plazan edo eh, kajikan eh, baliuduen eh, gomendioak eh, baliudura ere sarean, helen itza euskaraz, horrekin e elituko dira. Eh, Josu Balinho, puntu fundazioko zuzendaria, mileskegure gure galderei erantzunik. Pasa egunon, eta bestaldi batak te. Mila eskazuei, aio.